Mag Media Pro Dash Lake Zone Kwa niaba ya Halmashauri ya Wilaya Mbogwe ni wapongeze sana waendeshaji wa semina hii ambao ni waajiriwa eh, wenyewe wa Agipa. tu nitoe wito kwa wananchi kila moja kwa wakati wake ajaribu kufika kwenye vituo vyetu vya afya. Kwa niaba ya kurugenzi wa Halmashauri wa Mkoa wa Shinyanga nashukuru shirika la Agipa kwa semina ambayo ametupa kwa muda wa siku mbili jana na leo tumejifunza sheria na taratibu za matumizi ya fedha za akipai e, tutaendelea kutekeleza mradi huu ili tuweze kufikia malengo kama Agipaye ambavyo wanatarjia kwa wale wote ambao wamepatikana na virusi vya ukimwi ninachowashauri ni kwamba watoe ushirikiano mpinde wale wa, wa, wa watumishi wa haki pale na wanawatembelea na kutoa huduma mbalimbali zinazohusu wao wa, wa, kwa jumla kupitia huu wa haki pay sema hebu tuzitendee haki hizi pesa si pesa kwa ajili ya kujinufaisha si pesa kwa ajili ya kunenepesha uh, matumbo yetu na kadhalika ni pesa kwa ajili ya wananchi kwa ajili ya wanyonge kwa ajili ya kuaddress zile tisini tatu mmezisikia lakini sio pesa kwa ajili ya kununua magari mapya na kadhalika na wenzetu kifikia hatua wamefua wame, wamefuta mkataba unajua imekuwa ni very serious na ni aibu lakini wenzetu kabla hajafikia hatua hiyo moyo mnatushirikisha vile vile moyo mnashirikisha hii mikoa kwa sababu sio tu kuishia kwenye kufuta mkataba hawa watu anatakiwa afikishwe kwenye vumbo vya sheria vile vile tusishie tu hapo haiwezekani fedha nyingi namna hii tunalenga kwenye kupunguza maambukizi afudheni inatumika tu kwa kwa namna wa, wanavo, wanavo watu wanavyo wanavyofahamu ha hilo hata likubali na nadhani hata mwenzangu wa Geita naye hata alikubali pia. Tukiona mtu kuna harufu ya ubadhirifu, lazima tutchukua hatua kwa wakati bila kujali nani ambaye hame, amefanya hivyo. Mark Media Lake Zone